Când mă gândesc că, la vremea asta, stă singur, singurel în coliba lui, răbdând de foame și de fri. <fie> A fost bună frictură! <fie>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 Umplem el bine și ai să fii și tu mulțumit. Cu ce să luăm? Ei cum, cu ce? Cu flori că altceva noi. Știu că nu e mare lucru, dar n-am să străpesc tocmai eu bucuria de a-mi da ceva. <fie> Mă, Hugo. Oh. Încotro cu sacul. Greu, maghe. Hmm? Am covoiat. Și o căldură. La tine veneam. Ce să fac eu cu atâta făină?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 Târziu. N-a mers chiar așa ușor cu făina. Dar banii e adus? A adus. 20, 25, 30. Și, <gri> flori, Dar le mai este. 70, 80, da, da. Ai făcut treabă bună, Hans. Și acum, hai la mine. Altă dată, Hugo. Grădina nu așteaptă și pe semne că și tu ai destule de făcut O să-ți fac o vizită Duminică. Dar cine se gândește la vizite? Iarna e vremea vizitelor, nu acum când muncile sunt întoi uh -huh. Eu te chemam să-mi dregi acoperișul uh -huh. Tu te pricepi la astfel de lucruri mai bine ca mine uh -huh. uh -huh. e, Văd nu că te cam codești Dar Florile? Și roaba? Ai uitat că vreau să te o dăruiesc? N-am uitat cu godarul Ai uitat, Hans? Și-ai mai uitat ceva?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 Ți-aș da-o și acum, dar mâine tot n avea ce să faci cu ea. Bine, le -le. Am uitat să spun, Hans, ce banul meu de la oi se însoară. <laughs> Tocmai acum așa găsit să însoare. și m-am gândit, ce fac cu oile? Cine mi le duce la pășunat? Toată lumea are treburi. Pricepi. Pricep? Toată lumea are treburi. De pildă eu, grădina... Grădina ta e o minune. Ți-am văzut cireșele. Cireși cale tale nu găsești nicăieri. Bine că ai adus vorba.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 semne de furtună. Vântul o să scută pomii și dacă n-am să le adun repede fructele, vor putrezi. Dar ce să le adun? Uite ah, că început. Prietenul meu mi-a dăruit droaba, însă tot la el a rămas. Și ce noapte! Vai de ce ne nevoit să omle pe drum. Primăvara a trecut și eu. Eu tot pe lângă gospodăria lui Hugo. Acum, abar cu altul. Dar o roabă e o roabă. și nu-mi place să rămân dator. Suflă vântul de parcă bate cineva, uș... Așa o fi prietenie adevărat. El Morarul e mai deștept ca mine. Dar așa o fi? Nu era vântul, Hugo era! Hugo! Hugo! <trufă> <trufă> <trufă> Spăci, tu, nu, nu, are ceva. Bine că nu te-ai urcat, prietene. Am un mare neca și numai tu mă poți ajuta. Mi s-a mulutit băiatul. Doctorul, știi, stă cam departe. Te-aș ruga, Hans. Am înțeles, Hugo. Dă-mi pe ăsta al tău și mă duc.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 Mujdei, da, mare pierdere, mare, mare Și tocmai, tocmai când voiam să-i dau o roaba Păi acum ce mă fac cu vechitura asta? Mereu îmi stă în drum Nu-mi rămâne decât să o arunc Dar parcă nu vine să o arunc, fiindcă mi-amintește ce bun am fost cu Hans când am vrut să-i dăruiesc. Știți ce zice lumea? Tu să dați? Ce-mi pasă mie ce zice lumea? Lumea e prostă și rea Habar are ce înseamnă prietenia Adevărata prietenie Așa este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 Cât mai departe, să nu-l mai văd niciodată, niciodată.